bread by the ex government toot toot twin right just dabble i guess the father says same so this are and it to goba bla nanito goba y maniwela copamente ste kino goba papa de kino goba eto hora y maniwela copamente ste kino goba they say mind as in kings and them kings songs papa you say what become round them white talks repeat the white talks in a red to a language said na mess is gonna Europe to the pope and the queen ni to goba bla nanito goba This tekino oba baba tekino oba retorno in my wheel ha kuba menti tekino oba this is the science so chat in the kiango oba my cousin are on piano roll my ida in my wheel so tall in the kiango oba three man chat in the brimstone and fire mani to oba babla na need to oba in my wheel ha kuba menti tekino oba baba tekino oba retorno in my wheel ha kuba menti tekino oba Papa landa surrender my Kings in them kings house baboy say me afi come run them white horse repeat the white horse can i ride through landree then miss it then now you run to the pope and the queen and it over babla and it over Hola, bona nit, tornem a ser aquí com cada dilluns en el programa Còctel Contrainformatiu de la Coordinadora d'Osona contra la Tortura i l'Explotació Laboral. Avui venim de vacances, d'entrada us desitgem un bon any i saludem els nostres convidats d'un cantó, el Pere Fernández, que ja és un veterà de la ràdio. Bona nit, Pere. Bona nit. I de l'altra banda, el senyor Rosent Arimany, que és procurador dels tribunals, i amb el qual hem tingut algunes converses eh, que han quedat inacabades. Bona nit, Rosent. Bona nit. Bona nit. Avui parlarem una mica de tot. Amb el Rosent Arimany parlarem d'hipoteques, amb la Montserrat Ternau, la nostra corresponsal, a Barcelona, bé, a prop de Barcelona, Sant Adrià del Besòs, parlarem d'infraestructures a l'estat espanyol, parlarem de tortura perquè malauradament està a l'ordre del dia, està sobre la taula, eh, parlarem del cas de l'Igor Porto en, en especial, parlarem també de, de problemes a la vitri, problemes que ens resulten molt pròxims a Torelló, parlarem d'ocupació, de desallotjaments i segurament altres temes. Tenim ja la trucada preparada. Bona nit, Montse. Hola, què tal? Hola, bona nit. Mira, ja tornem a ser aquí. Ha passat un any des que ens vam veure, no? Sí, sí, sí. Exacte. O si més no era el 2007, com vam parlar, exacte. no? Exacte, sí, si més no això. Mira, avui volíem parlar amb tu, que sabem que has anat a Toledo, ho dic bé? Sí. Sí. Eh, volíem parlar amb tu de la, de la teva impressió sobre el tema de les infraestructures, concretament el tema dels trens, uh -huh. les diferències que has vist entre les rodalies de Renfe eh, a Catalunya i especialment en el tram que ens afecta, uh -huh. que és de Barcelona, la línia de Barcelona a Puigcerdà, uh -huh. i la diferència que has trobat allà. Com, com ha anat això? D'anar ha anat molt bé, perquè ha anat molt còmoda. Però, clar, la diferència és bestial, saps? Vull dir, mira, de Barcelona a Madrid, amb un tren bueno, de, de llarga distància d'aquest o mitjana distància, com en diguin, doncs mínimament normal. El que em va sobtar molt va anar supercòmoda i superbé va ser de Madrid a Toledo, que hi deuen haver uns 100 quilòmetres, amb un tren AVE, amb un trajecte que dura mitja hora, però això del tren AVE és perquè tu tenies ganes de provar-ho, a veure com era, o perquè et sobraven molts diners i tenies ganes de gastar-los, o, o, o com? Senzillament perquè on anaves amb l'AVE, on anaves a tocar, o, o caminant, vull dir, no hi ha rodalies. O sigui, de Madrid a Toledo, AVE, és l'única opció. Eh, estació d'inici, Madrid. Estació, estació final, Toledo. I entre mig no hi ha cap parada. Vull dir, un ave que va de Madrid a Toledo. I prou. I prou. No tens altra opció. Vull dir, jo buscava un Rodalies, com el que estic acostumada a agafar de Barcelona Vic. I doncs no hi era. No. Però llavors no. et havia de costar moltíssim, no? Vuit euros. Què dius? El viatge de nada. Si compres... Només? Sí. Només. Només. Perquè si compres... Eh, eh, anar i tornar al mateix dia et fan el 60% de descompte. A més a més, o sigui que vas anar, si ho entenc bé, amb, amb un tren AB mm -hmm. amb una distància si fa no fa, a la que hi ha entre Barcelona i Torelló, que en aquest cas sí. són 85 quilòmetres, si fa no fa? Si fa no, no fa. O sigui, pràcticament pel mateix preu però amb un tren AB. Amb uh, seients numerats televisió a tots els vagons, com 3 o 4 televisors, amb auriculars independents, amb un vagó dedicat a cafeteria i restaurant, amb, amb una SEO especial per canviar bebès, o sigui tot. Amb, amb telèfon públic i una SEO per minuts vàlids. De tot. Que això, sí, sí, és que això em sembla fantàstic. Vull dir, va ser fantàstic, saps? que pugui anar una mama canviant el bebè i que pugui un minús vàlid entrar en el tren i anar a l'avago bé i que puguis prendre't, si ho pots pagar, eh, un menú en el vagó restaurant. Vull dir, em serà fantàstic, no? Però, clar, que també hi fos en aquí. La fas la comparació i dius eh, el trajecte, si fan a fa els mateixos Veu. quilòmetres, 85 quilòmetres des de Barcelona a Torelló, Claro. Ens valen si fa no fa el mateix, una, una mica menys, però si fa o no fa el mateix sí. i amb, tota, amb tot l'inconvenient de patir una hora i mitja de, de sí. trajecte, en el millor dels casos, no? En el millor dels casos, amb vagons que molts dies m'he trobat jo a Barcelona a Vic que va, anem, la gent dreta, apilada, que a l'estiu no va l'aire condicionat, que li va no va la calefacció, vull dir... No hi ha cap, vull dir que, llavors, el tren s'ha d'esperar en una estació perquè és via única, això quan no hi ha deslleixaments de, de pedres, quan no es trenca una catenària o coses d'aquestes. Llavors te'n vas a Madrid, a Toledo, i pel mateix preu, doncs a mitja hora, perquè des de, sembla, si no recordo malament, que el primer tren començava a dos quants de sis del dematí i a l'últim em que també a les deu, quants d'onze de la nit, cada hora hi ha un tren, un, un per tornar ens haurem de demanar l'AVE, l'AVE atura allò. Sí, sí, vull dir, és increïble. Llavors, des del tren, doncs, tu veus les autovies que hi ha, que també van de Madrid a Toledo, no sé quants carrers hi eren perquè no us no vaig poder contar era massa lluny de... O sigui, la vista no m'ho deixava contar. El que sí que vam veure és que de cotxes pocs, pocs, pocs, eh? I no, no hi ha teatges ni res allà. Caram. Escolta, perdona, saludem el francès que ha arribat fa res un minut, Hola, què tal? Suposo que no amb l'Ave, no? No, no. No ah, Renfe de cada dia. No, l'últim tren, sí. Sí, i què? Què tal? Anava bé avui? Quinze no? minuts. Quinze okay. minuts sí. de Vic. Des de Vic, des de Vic. Clar. Quants quilòmetres hi ha? Dotze. Mm, sí, no arriba, no? Dotze, sí, uh -huh. més o menys. Uh -huh. Deu a uh -huh. No, doncs això, que... que aquell tren doncs, va ser, ja dic, fantàstic, còmode, eh, molt bé... No... De fet, no tens temps tampoc de disfrutar les comoditats d'aquell tren, perquè mitja hora tampoc donen per tant. O sigui, mitja hora per fer 100 quilòmetres, no? Exacte, però no. mitja hora clavada. I a més, per entrar al tren, vull dir, a l'estació de Totxa, passes un control d'aquests arts que et miren les maletes per dins, que tu passes pel costat i també segons el que portes, pita, i, i tot. Et, et passen els assafatos... Els assafatos. Sí, bé, perquè... bé, bé, bé, bé. I hi havia asafatos i asafates, jo no sé, amb llenguatge... Normatiu com seria, no? No, exacte, jo Bà, li dic asafates i asafates. que no són sexistes. No, no, hi havia asafatos i asafates, que uniformats t'esperen a la porta de cada vagó, et diuen cap si has de girar a la dreta o a l'esquerra, o sigui, Montse, que te'n vas a viure a Toledo o te'n vas a viure a Madrid? No, jo no, jo em quedo a Sant Adrià. Amb la Renfe, Sem la renfe s'harà refe, però jo quedo en Opopla. Ja, però de totes maneres la, la conclusió de tota aquesta comparativa que ens fans, quina és, seria? Seria que aquí a Catalunya som uns pobres pringats, que no tenim ni tren, que les autopistes les hem de pagar i que quan sortim de Catalunya, a part de que jo em ens sentin a l'estranger, ens traten com estrangers i eh, duna manera molt asfixiat, vull dir perquè, bueno, que em quedo aquí, que em quedo a casa meva. Molt bé, molt bé. Sí, sí, sí. sí Molt bé, doncs, t'agraïm aquesta aquesta aportació i vés pensar en tema per la setmana que ve. Va, ah, podem continuar aquest, eh? Uh -huh. <ríe> dona per bo l'aquest. Sí, aquest. encara dona. Sí. Doncs bé, ja en parlareu amb el Pere, que serà el conductor del programa, s'estrenarà com a conductor del programa la setmana que ah, ve. Ja, ja us posareu d'acord. Molt bé, doncs... la setmana que ve seguim. Vale. Apa, bona vale. nit. Vale. Salut. Salut. Salut. Adéu. Adéu. Uh -huh. Amb el Rosent ens havia quedat un tema pendent, que era el de les uh -huh. hipoteques, però, sí. de totes maneres, potser abans uh -huh. jo voldria tractar un, un altre tema d'una manera, si més no, uh -huh. contundent, no? Perquè avui centenars de persones s'han hagut de concentrar davant de l'Hospital Donòstia de per denunciar uh -huh. les tortures a un noi basc, que es diu Igor Porto, uh -huh. que ha estat en mans de la Guàrdia Civil durant un dia i en aquest dia doncs han anat a parar a la UCI de l'hospital amb dues costelles trencades, amb perforació pulmonar, i han estat molt greu. No? Llavors, uh -huh. això, això passa poc després d'un altre cas que ja s'havia denunciat, el cas uh -huh. de Gorka Lupianyed, que va, passar, va ser detingut el passat 6 de desembre, i que va denunciar tortures i violacions al, a, a mans de la Guàrdia Civil. I, i això continua passant, eh? ja hem dit altres vegades que si ens diem coordinadora d'Osona contra la tortura no, no és perquè sí, sinó perquè a partir del 92, que va ser quan ens vam constituir com a tals en defensa dels presos independentistes catalans, hem constatat que la tortura no s'atura i que per tant no hi ha cap raó per treure el nom. Uh -huh. Encara que hi ha gent que a vegades ens diu on aneu amb la tortura, si aquí això és una democràcia, això no passa doncs avui una altra vegada. El que passa és que aquesta vegada potser ha tingut una mica més de ressò mediàtic, no? Es veu que molt jove i molt coneguts en el poble. Uh -huh. Llavors, tots els veïns han sortit. I ho he vist a Vilauep. Uh -huh. Vilauep.cat. Estava molt explicat. Sí, bé, aquí tenim una ressenya que és d'Algara, però sí, a VilaWeb ho solen explicar molt bé. Mhm. Uh -huh. Si més no doncs això començà el programa, doncs condemnant aquests mètodes que, que que hi ha gent que es pensa que no, que no, que no passen uh -huh. i que continuen passant dia sí i dia també. ens doncs haurem de seguir protestantrous no? eh, eh, havíem bona nit havíem quedat eh, a mig parlar de les hipoteques uh -huh. i la pregunta que et faríem així pregunta des del carrer per entendre'ns seria si no pots pagar una hipoteca, què passa? Se't queda en el pis? Hi ha escapatòria? No hi ha escapatòria? Bé, bueno, d'entrada, potser el que tenim per aclarir és que això que diuen que es queden al pis, la gent es pensa que el banc es queda al pis. El banc se'l pot quedar inicialment i poques vegades se'l queda, el banc la caixa, perquè el que ara que ho ha és que aquest pis sortia a sobrevasta pública i si hi ha postors i persones interessades en comprar aquest pis, doncs el compren. I en principi és el que vol el banc. Els bancs normalment, o sigui això els mateixos ho diuen, i en algunes coses se'ls pots creure, fan calés, diguem-ne, comprant i venent diner, o, o inclusiu en participacions industrials, que potser les coses que últimament els hi van més bé. Però diguem-ne, no comprant pisos i cases. L'exemple aquí a Espanya és una de les, les coses que s'ha especulat molt poc en pisos quedats amb subhasta per bancs i caixes apenes la gent en coneix perquè perquè realment pocs són els pisos i bancs que es queden les caixes però I i és bans... igual per la gent, la gent es queda sense pis se li quedi la caixa, el banc o algun postó que dius tu, que nosaltres els hi diem corps, corps de subhastes els hi en aquests postors que van aprofitar-se de la pobra gent que no pot pagar i li treu una subhasta al pis bueno, a veure, primerament el treuen a subhasta, diguem-ne en virtut d'un ja saps tu Francesc, és en virtut d'un incompliment que d'acord que diguem que la persona que s'ha de molt fotut però és un incompliment, un incompliment d'una persona que no pot pagar els rebuts i hipotecaris que s'havia compromès a tornar aquells cèntims i lògicament encara que sembli un divertit no és que no sigui un contrasentit els calés que el banc ha deixat tampoc són del banc són d'una gent que ha deixat allà els diners i que vol que li paguin un tipus d'interès i si et deixen els calés i no fan el màxim per recuperar-los, doncs me'l diga la gràcia, vull dir, o sigui, el sistema bancari espanyol s'enfonsaria com qualsevol altre sistema bancari. Sí, sí, jo aparteixo d'aquesta base, de que és més greu fundar un banc que no atracar un banc. Jo aparteixo d'aquesta base i ja conec gent que està de directors de banc i deixa'ls anar, que el primer que fan és omplir-se la butxaca. Bé, bueno, els directors de banc en principi tenen un sou que pot estar regulat i anar per la normativa, diguem-ne d'un de dels convenis que hi ha de treballadors de bancs d'entitats financeres que em sembla que entenen un i els bancs en tenen un altre però ara això d'embutxacar-se diners potser els accionistes que han comprat accions i també han comprat per, lògicament per invertir o sigui, no, intenten que amb aquelles accions pugen com poden haver comprat altres tipus de valors jo crec que veure, els bancs que, que això francès vull dir no és pas per defensar-los però hi ha un malentès bastant gros, per exemple el dir una persona d'aire del clau di que s'inflen de guanyar diners diners.dic nodic pas que no, però mira tua propulsió. O sigui una empresa que tingui, donc no sé cinquanta treballadors i mires les oficines que té i el que va guanyar per oficina, doncs podria ser tranquil·lament que una botiga de Vic per oficina, o sí sigui, per números d'empleats i recursos empleats, es doncs guanya el mateix. Donc clar, si ho fas amb global, sembla que sigui bueno, són els homes méslls del món. És que, és així. que també tingui una cosa. Paguen, o paguen, o tinguin que pagar, si no recordo malament, era un 35%, ara no sé, però en deduccions poden arribar, em sembla, un, 30, un 32%, un 32% d'impostes. O sigui, aquest aspecte, tenint en compte que som un país on la inversió pública cada més grossa, bé, tenen que sortir els quartos d'algun puesto, i d'on tenen que sortir? Dels que els guanyen. Normalment, els que no guanyen... Dels que els roben, diria jo. I dels que els guanyen. No, els que sí. guanyen són els treballadors que intenten sí. pagar la hipoteca. Els de sempre. Sí. <ríe> Aquests són els que guanyen els calés. Clar. Bueno, jo, o sigui, oh, clar que tots guanyen calés, no sé si el reu de conya, oh, perquè si sí, sí, els treballadors oh, oh, també sí. guanyen calés, els bancs guanyen calés, vull dir, i per estat, però és que, per dir-ho d'una manera, si ningú guanyés calés, no sé, doncs, seria difícil mantenir-ne moltes coses. No, però, però els, els, els serveis públics no es podrien mantenir. Serien gratuïts els autobusos. En el moment en què tinguem la paella a que aquesta és una de les primeres mesures. Bé, bueno, jo potser no sóc un expert en aquest tipus de temes, però oh, sí, li puc dir que sí, jo crec que hi ha vegades... Mira, Francesc, hi ha un comentari bastant excel·ler d'entre el, el món dels economistes, que és que un país va bé si cobra impostos. I per cobrar impostos has que cobrar el que en tenen. Normalment el que no en té no pot pagar. I si no els cobres, te'n vas a fregir espàrrecs. I, I això és molt clar. L estat L'estat se'n va a fregir espàrrecs. I això és el que passarà si no, a tarta si, d'hora. Si, no, si no els sí, cobres, sí. per exemple, cas com Argentina, un dels països me, amb, exemple, amb recursos, dels més rius del món, hi van passat una autèntica misèria. Que tenien un sistema impositiu, o si sigui, no sabien que impostos, no, que tenia una colla de lladres al govern. No, no, que, Francesc, curiosament, això que m'estàs dient, els països que compren més impostos els acaben més bé. Van contra el sentit amb tu. Islàndia, Noruega, Dinamarca, tipus d'impositius que arriben al 53-54%. Carai, en canvi, un país que és un 1%, pot ser que, què, un 0,00, que es tira en el es moren de gana. Algú votarà d'això, no? Si el que corren impostos, i on tots com els impostos dels que entenen? L'Iberia... L'Iberia era un país ocupat, era una colònia, i això és el que ha quedat allà, com a tota l'Àfrica. Bueno, a veure, jo, jo reconeixo que els països africans estan passant dient molt malament, i que per, i certa culpa en tenen que no van ser els països que els van anar a colonitzar entre cometes, per dir alguna cosa. Tota la culpa. Tota. No, el que van fer va ser expoliar. I tal. Però bueno, em vull dir... No. O sigui, però passada no, aquesta això. primera fase... Estem d'acord amb alguna cosa. Però passada aquesta primera fase, estem parlant de païs, països com el Xat, a veure, que fa seixanta anys si tenen, que penes es mouen o sigui, mm. i ara hi recursos naturals, potgut doncs, ser com a exemple en no els pasques i cap cosa a l'altre món. Dir, a veure, I curiosament sí que demanen ajudes continuades i són necessàries i que els té que ajudar. allò que sempre di si els donem pejos malament els ensenyem a pescar Però és que no n'acaben ja de prendrere pesca ja en sabien abans d'arribar al primer blanc allà. el primer europeu. no en sabien de sobres de pescar. I no, el que hem fet és prendre els peixos no? els sí. peixos i la canya jo, jo, jo, aigua. jo, jo, jo, jo, jo no és que hi, tampoc hi coneixin molt però en què em recordes que comentava que porto moltes comunitats de propietaris i hi han bastant bastantes persones emigrants per exemple de Ghana de, del Senegal, de, del Xat i tots em diuen o sigui, però això és majoritària eh, un dels teus grans problemes que tenen allà és la corrupció, però no la corrupció dels europeus la pròpia corrupció que tenen allà, o sigui, és impossible és quasi impossible segons ells instaurar la democràcia dius que no l'entenen ni la volen però les mateixes persones o sigui... pues clar, perquè estàs parlant de gent que ha vingut a refugiar-se aquí a Europa, han vingut fugint d'allà, han vingut aquí a buscar una feina, a millorar l'economia són refugiats econòmics, no polítics parla amb la gent que lluitant igual que aquests nanos que ara no els deixen fer el parís de car i es queixen i n'hi han en Dozona queixen de que ara ja serà una ruïna per la pobra gent que esperava el París de Cardes de Lisboa aquest any, que hi havien fet les compres, les inversions. Estan totalment equivocats. Home, com, com a molt... Com a molt, o, o com a molt poc era una provocació terrible, no? Anar, anar a, a fer una cursa de... De nens de papà eh, al mig de, de països que es moren de gana, i calma menys. Verement siguen dir una cosa si sempre estim morint de gana i passa un tren de rics per davant pot ser que em caigui algun no sé si curava, però si no passa de segum sí, que no tinc gana i em passa un tren de rics pel davant sí, no li tiro sí, pedres, però, sí, pot, pot ser que em caigui algun no. no sé, el, el, el, el, sí. el que sé sí que és ah, cert és, és que molta, no. han matat canalla eh han marrat sí, canalla morts atropellats no sé si són igual les mares africanes pobres que les mares occidentals suposo que deuen patir igual home, jo, jo crec que em sembla que hi ha la, la sol observació en, per en, en en que, però, però sembla que no passi res parlen a més dels seus morts eh? de, de, de l'euroïcitat, dels quatre pijos que, que algun per tonto que deu veure massa es queda allà tirat jo veig així <coughs> jo, em sembla que hi ha alguns, sembla que hi ha un rep que intentarà potser seré despreparantistis, no dic pas que no també, però a veure, si d'un resultat i allà, doncs, no sé Me'ls hi porten, doncs, 2.500 ulleres i, a més a més, me'ls hi porten, doncs, vacunes i, i, i ho trobo bé, veure, que no és suficient, que no és la manera. Estic d'acord, és que potser... No sé la manera, però sempre que ho estic enfrontant una mica amb vosaltres, però jo m'ho miro una mica com un mal menor, eh? Vull dir... No, és... no, és no, una vergonya. És una vergonya, això del país de car... Mira, Francesc, o sigui, tornant amb lloc que ha dit bancs i caixes, mm. o sigui, Saps que estem intentant i esteu intentant que el 0,7 del producte interior brut pugui anar per, per països del tercer món? Jo no hi crec, eh? les ONGs, i també s'hauria de parlar de la corrupció de les ONGs. L'aportació la, la, la, del 0,7 com, o sigui, com més grossa sigui, perquè esclar, també està en funció del que en un país produeix, mm. doncs, com més dic, serem, o som, o podem, per d'una manera, també més podem ajudar. O sigui, jo crec que amb això és clar, que és, que, és que estem a les basaroles viu? la cosa és bastant complicada però jo crec que una mica no sigui sé, de paciència amb aquest aspecte i bueno, hi persones que vosaltres que s'està unitant molt per aconseguir, diguem-ne no sé, que les coses siguin iguales per tothom i que tothom tingui dret doncs, a una vida a una vivenda, a dir... començant per Torelló eh? perquè tots aquests que van anar a l'ONG i se'n van cap a l'Àfrica i a Sud-amèrica a vegades a dintre casa tindrien coses a fer també i no les fan i com més lluny és el problema doncs clar, des d'aquí el poder ho veu millor que se'n vagin que se'n vagin. A... Hi, hi havia una, una broma del jueves i però és, és una mica així i és molt vergonyós, jo dic, jo conec gent i són majetes sin fronteres mm. van a donar un rulo per ahir sí, sí, és una, és una bona definició és una sí. mica, jo... i és, ho veig gent, conec gent que, mira, me'n vaig ponent a gent a mesurar l'escletxa d'un pont, eh? o sigui, fiquen un tastic amb un pont i s'estan allà tres mesos a veure què li ha passat a aquell pont. No trobo... Una gran feina. És que amb totes les partes que anaves, o sigui, Eh, dos, jo crec que hi ha persona que se'n va diem, anar a la selva de Guatemala uh -huh. i realment hi va un parrac i, i el tio és capaç d'ajudar-los doncs, no sé, una mica i fer-los un pou i també ha, doncs, clar, si només mirem els que realment s'hi van aprofitar per a fer turisme però també a fer turisme doncs, no sé, en un país com el sudan la zona d'Arford suposo que veure, hotels de cinc estelles no n'hi deuen haver gaire, suposo suposo que per dutxar-te deus ja tenir problemes Vull dir que, per tant, si van no hi es ha que, no es que pas perquè després surtin al diari per dir, oi, que he anat allà i quedo bé és un, un obisme ens sembla que ha passat bastant de moda això quan un va allà, poc o molt el que deia, que potser hi a 15 dies de vacances pels les 15, si els, ajudi, els ajuda sí, una mica i... però aquest seria un tema, l'altre tema és, és que és una almoina i la gent no està per almoines es tracta de justícia dret, dret, dret. es tracta de justícia, no, no, no, no d'almoina o un, una almoina. Si m'ho permets, Rocsen, farem una mica el contrapunt com fèiem l'altre dia perquè, eh, quan parlem de temes immobiliaris i hipoteques, eh, encara que no vulguis, tens notícies sobre el tema, la que tenim avui és que el passat divendres, 4 de gener, la immobiliària Quinmar, conjuntament amb Sicaris, contractats, van desallotjar il·legalment l'immoble ocupat el passat 22 de desembre de 2007 per reconstruir-lo com a centre social, amb els joves, amb la intenció de, de denunciar la greujant amenaça de l'especulació urbanística a Vilanova i la Geltrú. Estem parlant. Cap a les 4 del passat divendres, diversos joves es disposaven a anar cap al Casal Popular a fer-hi una assemblea i treballari, però es van trobar sorpresos per un grup d'operaris i de matons amb actituds molt violentes davant del Casal. Mossos, sicaris, especuladors, van fer presència del desnonament il·legal realitzat per la immobiliària Quinmar en poques hores, aquella tarda de divendres del 4 de gener. Can Dragó va ser ocupada per aquella colla de corruptes especuladors i de sicaris per fer front a qualsevol altre possible intent d'ocupació. L'endemà, els mateixos personatges van bloquejar les portes i van començar a tapiar l'accés. Ja. Així estem. Prefereixen que s'ho mengin les rates abans de que la gent senzilla li doni una utilitat. Acaben dient eh, un projecte de casal popular destruït per especuladors i sicaris. Eh, diuen, ens queda la ràbia, que en Dragó ara i sempre resistirà un desallotjament, una altra ocupació la lluita testimoni de hi ha aquesta lluita i és continua, continua, això no. No cal ni buscar-ho. Això et ve a les mans sense sense ni buscar-ho. Jo jo m'altre me ocupa, també també astigen una mica en contra. Una mica, perquè precisament s'ha d'anar nau ocupar allà allò. Hi han ha tas sortides que no caldria doncs treure li doncs allò eh, del centre que ho volen especular doncs que especulin. al final jo només, només veig pisos en venta, pisos en venta bueno, doncs que els venguin no, no és tan urgent això, no penso que sigui tan important allò que deien, no tindràs una casa en tu puta vida, però és que no la necessitem una família sí que necessita una casa, però una persona sola oh, però la, gent, jo... bueno, però la no. gent jove potser vol formar una família, una hora o altra no? Bueno, però no és, hora... De... no és el cas dels ocupes no ho saps? Home, no, no quan, ocupa, quan ocupa una casa, no és el cas on ocupa. En el ocupacions segurament que sí. Que té, té. No, hi ha ocupacions de tota mena, hi ha ocupacions per viure, només per viure, hi ha ocupacions per convertir... Hi ha ocupacions per convertir-ho en un centre social, però les dues són vàlides. No, no, no? però centre social no, no, no veig el què. n'hi ha, n'hi ha, a l'Ajuntament. No, no n'hi no ha. Sí. I estan infrautilitzats, perquè la gent no s'utilitza. No. em no, bueno, sembla que s'hauria de parlar, que que tenen, de parlar en concret ara estem parlant d'una manera molt genèrica tant com jo eh? mm. però penso que s'hauria de parlar en concret amb la gent haurem de fer venir algun ocupa que ens expliqui mm. les sí, seves no? raons o algun jove de Torelló que ens expliqui com s'hi sent en aquests locals que que dieu que l'Ajuntament de Torelló té a disposició de la gent bueno, doncs sí. eh, com s'hi senten i quins són aquests locals veuràs què expliquen Bueno, hi ha biblioteca, coi jo bé em faig servir hi biblioteques, hi ha moltes coses esports, bé et deixen apuntar no hi ha cap problema No, uh -huh. no ja dir que això hauria de dir la gent jove d'aquí Toralló no, la gent, la gent jove no, la gent que, que, que, que viu tothom no és, no és pas una cosa de gent jove l'activitat és una no, cosa però de, de potser Toralló és diferent, però normalment quan ets jove, només pel fet de ser-ho ja ets una mica delinqüent ja comença el problema aquí, no, si tens 16, 17, 18, no, 19 anys... és un complex, eh? això és un complex. Ja et dic que hauria d'haver aquí algun xaval de, del poble, jo, jo he anat al tren, a aquesta línia fantàstica que tenim, de què parlàvem fa un moment, i quan arribes cap a Ribes de Freser, eh? comencen a passejar-se una parella de guàrdies civils, que sempre corren per allà, no sé si perquè, ens anem acostant a la frontera o per què, i et puc assegurar que només molesten a la gent jove només demanen la identificació a la gent jove. La gent jove, que té un, un aspecte determinat, i jo m'hi he trobat, és un trajecte que faig bueno, moltes vegades, a mi no m'han dit mai res, i a la gent jove, i amb un aspecte una mica determinat, és a dir, que porti, que porti rastres, o... jo, segur que els molesten. No dic exactament quin és el, el tema, però jo sé altres temes. Pots anar a Barcelona i si t'enganxa una colla de de gent de nanos joves t'atracaran, ra mm. jo els he vist i és qüestió de puixir una, segona, jo faig trajectes per exemple de busos que són molt molt inhòspits que no hi ha gaire ningú i se m'acosta gent doncs, més jove, al revés gent més jove per por o sigui, busquen algú com a protecció de dir, mm. escolti, xerren amb tu una persona més gran, una persona més jove Sol ser el sexe femení, només una, no, una noia petita, només pel fet de que està Clar, és que si estem parlant, no sé quin és el caste parlar d'arribes-en amunt, que no hi va ningú aquest, aquest, aquest tren hi ha.na, oh, però a ja dia és que va planíssima eh, Pera. Oh, els, sí. el, els, els caps cap a de setmana, especialment. gent va. Els caps de setmana no crec que hi hagi ningú sí. can la pera a, a ningú perquè no interessa el turisme. És quan els el, veig el jo, molt. és quan els veig jo. Sí, sí. Jo, els, jo els he vist unes quantes vegades eh? a veure, mal, eh? uh, hem de fer la mitja part posarem ah. una mica més de música de la que ens has portat a Londres, Francesc oh, eh? bé, música africana música escà després bé. en parlem una mica del viatge i de la crònica sí, sí. fins ara set 1 4 Sí, cheri. The money mind. Ima camalem malò, Aquesta nit. Aquesta nit. No? Escarem la lluna i radiona 674 Més enllà de la innocència Cocktail contrainformatiu Continuem Abans de vacances eh, vam estar parlant amb la Liliana Casanova que és regidora de Montesquiu i ho és per les CUP, les candidatures d'unitat popular, i vam quedar que avui seria aquí el programa per explicar-nos un, un ple que van tenir, unes mocions que van presentar, però no és així, eh, només podem parlar-hi per telèfon i sembla que és per raons polítiques, no és per raons personals, sinó que hi ha hagut més problemes encara dels que preveien. Demà els han posat un ple, no els hem volgut donar la documentació, tot això ens ho, ens ho explicarà d'aquí una mica. Tenim el punt Sembla, la trucada? Que... Sembla que sí. sí. No? Liliana, bona nit. Hola, bona nit. Hola. Bona nit. Què tal? Uh, bé. Esteu uh -huh. reunits? Aquí, reu... Ara estem acabant ja. Uh -huh. Estàvem acabant la reunió. Bé, jo explicava que havíem quedat que vindries, però que no, uh -huh. has, no ha estat possible... No. Ens expliques una mica tot com ho teniu? Bé, bueno, eh, demà hi ha un ple ordinari, eh, que ja són dels mercats de cada tres mesos, uh -huh. i en principi eh, ells sempre ens donen la documentació de l'Ajuntament, el divendres ens notifiquen l'ordre del dia del, del ple, i llavors el mateix divendres podem anar a buscar la documentació i nosaltres l'estudiem el cap de setmana uh -huh. i ens pre preparem doncs, les esmenes, uh, bueno, una mica doncs, estudiar cada punt i posicionar-nos doncs, sobre els temes que es proposen. Uh -huh. I aquest uh, divendres uh, jo vaig trucar al dematí a l'Ajuntament, vaig dir, hi ha ple dimarts? Sí, sí, dic, bueno, dic que heu enviat la carta notificant al ple, Sí, la rebrada ja dic, doncs aquesta tarda us passaré a buscar la documentació. I ens va dir, no, aquesta tarda no passis a buscar la documentació perquè uh, no, hi ha, no hi ha juntament. A veure, uh, tancaven a les dues. Uh, clar, això significava que no teníem la documentació i per tant no teníem ni el cap de setmana per estudiar-nos tots els punts i que només ens quedava doncs, avui, que hi pogut anar a buscar tota la documentació a la tarda a l'Ajuntament i ara hem fet reunió així d'urgència, doncs més uh -huh. que tot, doncs per estudiar una mica doncs, tots els punts i demà, doncs, eh, tenir una mica preparat al ple. Clar, ens donen molt pocs dies per preparar-nos-ho i quatre dies són pocs, però és que clar, un encara és menys. Uh -huh. I la cosa ha anat més o menys així, jo a la tarda he anat a buscar la documentació Uh, havia demanat que se'm a uh, fotocòpia de tots els documents que uh, en principi es debatran demà ells tenien un sobre preparat amb tota la documentació jo he demanat si plau que m'ensenyessin l'expedient original i llavors he pogut comprovar que uh, la meitat de les fotocòpies no estaven fetes i que hi havia documentació que no me l'havien passat uh -huh. uh, llavors havia demanat uh, que em passessin el pressupost de l'any passat perquè ara properament no sé ben bé quin dia Convocaran un ple extraordinari per aprovar els pressupostos de 2008 uh -huh. i des de l'Assemblea de la CUP vam dir que demanarem el, els números de l'any passat doncs més que tot per poder tenir una comparativa no? i poder fer un estudi doncs, de quines variacions hi han hagut. Això m'han dit que havia de fer una instància i que, que no m'ho podien, no podien donar. Uh, i he dit que, bueno, que aquí, que hi és una regidora i que ha tota la documentació de l'ajutament jo podia accedir i que no feia falta que jo fessi uh, una instància i la secretària m'ha dit diu, tinc ordres explícites de l'alcalde que uh, has de fer una instància clar, això vol dir fer una instància esperar que et contestin i llavors, eh, en funció del que contestin, doncs, fer una cosa o una altra. I entre mig proposaran el ple sense que hagueu tingut ocasió de, sí, de veure però, la documentació. Sí, aquí poden passar mil coses. És que cada, jo, cada ple passen coses diferents. Llavors, eh, clar, és que la veritat és que no confiem gens, perquè, per exemple, també havia demanat un expedient d'obres eh, per consultar, i havia fet instància, perquè m'han dit que fes instància, Vam rebre la resposta i ens va dir, podeu venir a consultar l'expedient d'obres qualsevol dia de la setmana eh, en horari d'oficina. Avui eh, he anat en horari d'oficina i la senyora no m'ha volgut ensenyar l'expedient. Ha dit, no, diu, l'alcalde diu que te vagis a veure l'arquitecte. Digui, que jo no vull parlar amb el senyor arquitecte, jo vull veure l'expedient. Diu, no, no, diu, és que l'alcalde diu que eh, has d'anar a veure l'arquitecte i ell t'ho explicarà. Dic, doncs, no. doncs que, dic, no, perquè jo vull veure els papers. A mi el que m'expliqui aquell senyor em sembla molt bé, però jo vull veure els papers. Que en fi al cap els papers és el, el que compta. El que està escrit és el que compta, no el que et pugui dir una persona. Mm. llavors jo li he a la secretària que ella no era la secretària de l'alcalde que era la secretària de l'Ajuntament i que jo, encara que no li agradés que jo formava part d'aquest Ajuntament i que fes el favor de passar-me tota la documentació m'ha dit que tenia molt mal de cap i que, i que em tranquil·litzés dic doncs Parfala. molt bé no, però, a més a més això això és quasi delictiu o sigui, no, si, si et fan fer una instància i després et diuen que no no Pro no sí, no, no, quet diguin al principi. contradictori És totalment contradictori. El que passa? que clar que, que és la seva paraula contra la meva. Que estava sola. Sí. És que crec que això és un error. Sí, però clar és que arriba el punt de dir que no pots anar ni a l'ajuntament. No pots, no pots. clar que no pots.anar documentació No pots, no hi ha lleien aquí. no es respecten només no. quan els hi convém ellls. Sí, sí, s'ho fan venir tot el... La, la llei de la selva amb Montesquieu. Clar. I són d'esquerra, no? Sí, sí, sí d'esquerra es republicana. Es fan dir d'esquerra. Sí, d'esquerra republicana, però bueno... La, la butxaca uh, de l'esquerra. O sigui, jo... Bueno, ja, ja anem al ple sabent que serà un ple uh, conflictiu, hi haurà crits, uh, hi haurà males cares, i, com cada ple. O sigui, no hi ha cap ple que sigui normal, o sí, que hauria de ser normal aquí a l'Ajuntament de Montesquieu no, no, no hi ha res. Hi ha unes cadires per pel públic. Hi ha cadires pel públic, el que passa és clar, un ple a dos quarts o dues del migdia i ja em diràs tu qui va. Perquè clar, els plens són a dos quarts a dues del migdia. Qui es preveu que hi vagi demà? Uh, en principi vindrà algú de la CUP, no hi ha ningú més. Generalment el públic que hi ha és gent de l'Assemblea de la CUP. Ja. Yeah. Sí. O sigui, tot el, a la sala de plens hi ha sis cadires pel públic. Uh -huh. o si sigui, La sessió és pública, és oberta i pot entrar qui vulgui. Això, de moment encara no han prohibit. Tot arriba, eh, per això. Home, és sí. quasi una prohibició que només hi hagi sis cadires. Però, no, bé, bueno, sí. Però més prohibició és que la dos quarts o dues al També, també. està treballant o està dinant i és molt mal hora. Oh, esclar, doncs s'ha de canviar l'hora. S'ha de plantejar un canvi aquí. Sí, bueno, i nosaltres la proposta que vam fer quan es va fer el ple de funcionament i organització de l'Ajuntament, clar, vam fer una agenda a la proposta de, de l'equip de govern demanant que, si plau, el ple es fes a partir de les 8 del vespre uh -huh. per facilitar uh -huh. doncs, que qui volgués pogués uh, venir i assistir al ple. Uh -huh. Però ens va dir que no. Perquè saben que, bueno, que se'l pot omplir la sala ni que sigui de gent de la CUP clar. No? però que se'ls pot omplir la sala com havia passat en els primers plens uh -huh. que com que feien en època de vacances i això doncs clar les sales uh -huh. doncs, hi havia 10 persones o 12 persones uh -huh. i a més no els, interessa, no els oh, ja, ja. interessa però la gent del poble sí sí, la gent del poble sí però el poble tampoc sap massa quan hi ha plens i quan hi ha plens o sí sigui, ah, però aquí sí que podem incidir-hi Sí, sí. ara mateix tu estàs parlant per la ràdio i això escampa la idea i la notícia de demà, sí. aquí sí que podem tenir una intervenció sí, sí. No, ojalà vingui gent eh? jo ja soc molt escèptica dir, vist com han funcionat tots els plens eh, demà doncs, hi haurà doncs, no sé, dues o tres persones de la CUP i para de comptar ja. Bé, doncs com a mínim llancem la crida, de hi ha un ple a l'Ajuntament de Montesquieu a dos quarts de dues del migdia uh -huh. i a veure si algú s'hi acosta i, i com, a, com, a mínim, com a mínim que facin de testimonis d'aquesta situació irregular, com a mínim, no? de prepotència de l'alcalde, el senyor Antoni Martín, constructor. Home, està, està més clar Justament constructor, no? Mm -hmm. però, I a més, si és un tema així, no sé, no tinc ni idea de lleis d'un ajuntament, però si és un tema del poble, no es pot fer a l'hora de dinar. Això només s'ho poden permetre un cert tipus de, de treballadors. Els que premeres. no treballen, quasi, quasi. Va, vale, clar, però, és que no, no, no pot ser. Això si interessa un poble, i a més a més és un poble petit, tant doncs s'ho de fer una hora que la gent no treballés, que ja estigués dutxada... Clar. Et no no no sento. És, és vaja, és que és torno repetit, no, és a menys, una mica. Eh, els plens són cada 3 mesos, o sigui, els ordinaris. A sobra. Doncs. són cada 3 mesos, vull dir que no és això, i els tiquina faig són cada 3 mesos, vull dir que la feina que tenen, dir, és mínim el que passa que nosaltres, eh, la setmana passada tenser el extraordinari. Ai, la setmana passada, bueno, el... el que vau forçar vosaltres, no? El que vam forçar nosaltres. Bé, que vosaltres presentava unes mocions i això també ens ha quedat aparcat, no? Sí. I potser podries venir el proper dilluns, el dia 14, explicar-ho. Sí, ja us explicaré perquè també té el seu punt curiós, eh? No se'n va a venir un, eh? Val, val. Uh -huh. uh, Bé, sí. El, si un cas us les dic, perquè vegeu que els governs d'Esquerra Republicana tampoc és que... no, no són el que semblen. Ja, ja. Vull dir, perquè hi havia la moció de suport de la llibertat d'expressió pel tema de la crema de les fotos del rei, uh -huh. Llavors hi havia moció pel dret a l'autodeterminació, uh -huh. aquesta tampoc es va aprovar. Uh -huh. Hi havia una moció sobre el telelarme, dient que tota la gent gran d'aquí Montesquieu doncs, pogués accedir a aquest servei d'una forma totalment gratuïta. Uh -huh. uh, llavors una moció sobre l'elaboració d'un catàleg de patrimoni històric i sobre la protecció del casc antic i d'edificis singulars del poble. Això tampoc es va aprovar, van dir uh -huh. que en aquest poble no hi ha res per protegir. Yeah. <laughs> Um, moció sobre la radiodifusió dels plens municipals a través de ràdio Montesquiu claro. dir donc ja que es fan en aquesta hora almenys que es puguin ser gravats claro. transmesos uh -huh. doncs en hores més um, oh. no sé al vespre que la gent se'l pugui escoltar i es uh -huh. retransmetrel donc no sé donc uh, dos o tres cops entre uh -huh. pla pleer doncs poder-los retransmetre uh -huh. tampoc es va es va aprovar uh -huh. i l última era la moció pel dret a decidir. Uh -huh que aquesta tampoc es va aprovar era la moció que havia fet la PDD dir, la, tal qual, eh? o sigui transcrita de la plataforma pel dret a decidir, dir, no, nosaltres no hi posar ni treure cap punt uh -huh. um, i clar, d'aquest moment jo ja estava desesperada perquè pensava, dic jo estic o amb un govern del PP uh -huh. o és que aquí, no ho sé, és que era per agafar o sigui, aixecar-se i marxar o oh no, però això uh -huh. és el que volen que us cremeu i a més a més va dir, el, el senyor Antonio Martí va dir diu, no estem d'acord en el punt 2 i en el punt 3 uh -huh. i dic molt bé, no esteu d'acord en aquests punts doncs traiem-los i aprovem la moció i em van dir, ah no, perquè hem decidit que no l'aprovem ja. ja la Feu el necessitat. que feu, no? Fem no. el que fem, ens ho per terra oh, Però aquestes mocions valien molt la pena s'hauria d'aconseguir que la gent del poble us apoyi quan plantegeu aquestes coses, sí. és l'única manera Sí. Portar, potser portar signatures, no, també? Sí, però, aviam, uh, alguna cosa haurem de fer, eh? Clar. Perquè, uh, clar, això no pot continuar així. A més no. a més, és que fa mitjany, eh? No, part, però a eh? més a més hi ha gent que està disposada a recolzar-vos. Vull dir que igual es pot fer una recollida de signatures o per internet o no ho sé. Sí, no, però alguna no, cosa no, es pot sí, fer. S'haurà de mirar alguna alternativa. Sí. Però el que està clar és que només portem sis mesos i queden tres anys i mig. Clar. i clar, això cada vegada va mitjó no és que la situació s'hagi pogut arreglar és que no hem viscat cap de bona voluntat per part uh -huh. de l'equip de govern de consensuar, de dialogar d'arribar a acords de, del que sigui, no? Uh -huh. de, de, de dir, hosti, estem aquí tots doncs, bueno, doncs intentem ja ho sabem que pensem diferent però uh -huh. bueno, intentem a arribar a acords, que, que jo estic segura que s'hi pot arribar. Acords de mínims sí. si més no, no? Sí, és que, però estic seguríssima, però ells no volen que sigui dit que la CUP ha presentat una proposta que ha sigut acceptada, que es endavant, per no, perquè ells ho han de fer ells. Clar. I aquestes mocions, per exemple, la de la PDD, molts eh, grups d'esquerra dins d'altres ajuntaments l'han presentada, uh -huh. la mateixa al uh -huh. mateix partit, no, dir? Sí, el mateix partit d'esquerra han sigut ells els que, els que han pre pres la iniciativa de presentar-la de presentar dins dels seus respectius plens municipals. I llavors a Montesquieu ni tan sols la prova. Quan uh -huh. i a Montesquieu ni tens sols la prova, dius, "Bueno, doncs aquí, doncs no sé, què passa." Mhm. Uh -huh. Què passa? Com és possible que un alcalde d'esquerra republicana sigui un constructor? <coughs> Sí, no, ja no enquadra des de des de l'inici o sigui, no... és que des de l'inici ha estat una persona molt atípica dintre d'Esquerra Republicana que eh, jo tampoc és que hi tingui gran confiança però si més no, sembla que volen aparentar una línia d'actuació i a Montesquius s'estan saltant bé totes les aparences aparències ja, no? els pues cau clar. la careta uh -huh. no, però jo no m'imagino el president de la SEAT comunista no, no, no la CIA s'ha de col·lectivitzar Bona, és igual, vull dir, el de la for, o jo què sé, sí, no, sí. un empresari no me l'imagino comunista, és que no, no, no ho entenc és que no és pas, no és pas, home Demà un dels punts eh, que hi ha en l'ordre del dia d'aquest ple ordinari és la modificació d'unes certes zones d'aquí al poble de, que impliquen la modificació de les normes subsidiàries que és, és la, la, la normativa que regeix el, el, la política urbanística d'aquí aquest moment uh -huh. doncs uh, una de les dues zones que es modifiquen i que s'amplia la capacitat d'edificabilitat d'aquella zona, ah, és val, propietat val, del Martín. Val, no. val, ara ho entenc. Casualment. Sí, casualment. Clar, són coses que dius, i aviam, que el millor tu busques eh, propietat eh, i a nivell de, eh, de papers, aquesta vegada, potser el seu nom no hi apareix enlloc. Uh -huh. Perquè ja es va preocupar de no aparèixer segons quins llocs. Uh -huh. Però la família és grossa ah. i allò és un patriarcat, la família Martín Ortega. És així. O sigui, ell és el, el patriarca dels del seus... O sigui, els seus germans obeixen el que ell diu. Ah. I, eh, bueno, ja, ja esbrinarem a veure com... com de qui és la propietat, però, clar, això també és, és, és complicat, no? El que passa que sí que ho sabem de fonts certes, doncs, que la seva família té aquelles dues parcel·les que ara aviat doncs, es començaran a edificar un cop hagin aprovat aquestes modificacions de les normes subsidiàries doncs bueno, si podrien edificar doncs 90 metres quadrats per planta, doncs ara poden edificar-ne doncs, 130 uh -huh. i això vol dir traduït en milions doncs dos pisos més o tres uh -huh. sí sí i així és tota la cosa no es pot aguantar això, eh? No es, no, no es pot aguantar, però... No ho sí, sé, jo ja, ja, ja, ja, ja us ho vaig comentar l'altre dia que vam parlar. Després del ple, passo uns dies de depressió profunda, llavors ja em torno a aixecar, eh? Yeah. Però és, uh, és desesperant, eh? Uh -huh. I veure que tu t'estàs currant aquí als plens, que es reuneix l'assemblea, que la gent aporta idees, que, mm, que s'intenta mm, fer unes, unes propostes constructives... I allà t'ho llencen, o sigui, t'escopeixen a la cara i t'ho llencen tot per terra dient que no serveix absolutament per res. O sigui... No, però tu imagina't, eh, imagina't que no hi fóssiu. Jo, jo t'entenc, eh, perquè humanament ha de ser de... molt mal aguantar, no? Però sí. imagina't que no hi fóssiu, que no tinguessin cap mena d'oposició, perquè l'altra oposició que hi ha sembla que no fa gaire paper d'oposició, no? Res, no fa res. Doncs imagina que vosaltres no hi fóssiu. bon tindríem el camp lliure per fer i per desfer. Com a mínim ara hi ha una mica de debat i hi ha una mica d'esperança, no? Sí, esperem que sí. S'han de canviar Crec les hores. T'haurien tres anys i mig, la gent de Montesquieu se n'adoni, però no sé, la gent decidirà. Doncs t'esperem... El dia 14, no, no, digues, digues, que ara t'he tallat. No, no, no, no, no. Uh, només volia dir que uh, també us vaig explicar que el grup dels socialistes ens van donar suport amb la presentació d'aquestes mocions, uh -huh. uh, perquè nosaltres no... O sigui, uh, un ple extraordinari uh, el pot demanar un quart del total, de nom, uh, del total dels membres del ple. Uh -huh. Som set i necessitem 1,8 doncs, regidors que siguin a favor d'aquest ple. Clar, jo estic sola, llavors necessitava que algú em donés suport uh -huh. i la regidora socialista va dir que, que sí, que, que, ens, que, ens, que ens donaria suport perquè nosaltres poguéssim presentar aquest ple. Però a l'hora de votar què van fer? Bueno, o sigui, van us van donar, donar suport? Desastre, per... no, sí, va ser un desastre. Però a l'hora de votar què? Que, a més a més, van saltar els socialistes al final de tot i dir, nosaltres volem dir que la CUP ens ha manipulat. Mareu, mareu. I jo, Escarre, clar, però... em vaig girar i vaig pensar, això ja és el, el, el, el colmo. Qui hi havia? El colmo del colmo. Qui hi havia tu allà dintre? Havia, uh, aquell, en aquell ple hi havia dues persones de, de la CUP. Ereu tres. Però que ens han manipulat. I, eh. Perdona, dic que Pobrets, pobrets. Perquè, diu, sí, diu, perquè veu fer un comunicat de premsa Uh -huh. i vau dir que presenteu el ple extraordinari. I dic, bueno, dic, i això què? Uh -huh. Ah, bueno, és que ens ho vau haver dit. Perdona, nosaltres presentem el ple extraordinari, vosaltres vau donar suport. Llegint, o sigui, nosaltres els vam presentar tota la documentació, no els vam fer firmar un paper en blanc. Uh -huh. o sigui, ells van tenir les mocions abans de signar el paper. I ens van signar el paper. Escolta'm, si no ens volem fer un comunicat de premsa, dient que la CUP presenta un ple extraordinari... Clar. Per què no podem fer un comunicat de premsa? Hem per de mi permís als socialistes per fer oh. un comunicat de premsa. Uh -huh. És, és molt mani, típic, això. Que mai més contéssim amb el seu suport, ah, que ah, havíem ah. enganyat, que... Bueno, I ara allò de dir, bueno, uh, de jutjat de guàrdia, el socialista, paraules textuals, m'importa tres polles el que va passar el 1707. Diu, sí, amb, està... amb aquest vocabulari. Sí, amb, amb aquestes paraules. Yeah, yeah. La CUP està anclada la CUP està anclada al 1714. Jo mm -hmm. treballo per Montesquieu i a mi m'importa el 2007 mm -hmm. i el 2008 i el 2009, però no el que va passar. I m'he dit, bueno, una mica de respecte. Mm -hmm. Perquè aquí, clar, eh, parlar tant gratuïtament i de tan males maneres, aquí s'està ferit sensibilitats dic almenys la meva uh -huh. dic perquè dic, estem parlant d'abans doncs, passats nostres, de la nostra història de la nostra memòria històrica de la memòria col·lectiva del nostre país uh -huh. i tu aquí estàs dient li importa tres polles i el que va passar doncs, va... Bueno, doncs, uh... i l'alcalde impassible impassible, fregant-se les mans, clar, és que hi va haver... Home, és que penso que com a mínim hauria, a hauria de demanar respecte, no? Encara que fos no, per la institució, no? no. no. Estava rient, l'alcalde estava rient. Pensa mm. que hi va haver un moment que semblava que que la CUP governés, perquè tots anàvem contra nostra, i clar, i dic, però si jo sóc sola, que, però si podeu fer la vostra, vostre aire, què m'esteu dir, per què s'encarregueu, per què? Perquè aquí s'introdueix un debat polític i vosaltres no sabeu debatre, Uh -huh. qüestions polítiques ah. clar, fins ara els plens duraven 10 minuts des que la CUP ha entrat a l'Ajuntament els plens duren una hora i mitja o dues ho veus que m'hi serveix per alguna cosa el que esteu fent? sí, sí oh, això està clar, no? està clar. Sí, sí. penseu que això ho tenim gravat uh -huh. o sigui que ah, les doncs... paraules aquestes del... escolta jo et proposo una cosa si ho teniu gravat, perquè no ho portes a la ràdio i fem un tall de veu i els ho portaré, perquè sí. no, té, no té desperdici. O sigui, l'alcalde dient-me que callés, això uh -huh. 300 vegades. Vull dir que a, ara a partir d'ara grabem tots els plens. Eh? Està bé, està bé. Perdona, Lidiana, ens diuen que se'ns acaba el temps, ah, que val. queden... quan queda? Un minut? Bueno. En tot cas, doncs, uh -huh. quedem per dilluns que ve. Quedem I i, que i ve porta, porta aquesta gravació, a veure si podem fer un... alguna cosa. El tècnic ens diu que sí tu porta-ho, porta-ho una mica abans, en tot cas ja en parlarem. Endavant amb la, la CUP, eh? La, de ple, la del ple passat i la de demà. O sigui que demà també pot ser molt graciós tot el que es pugui dir en aquest ple. Mm. Ànim. Doncs apa, sí, ja ens ho explicaràs. Sí. Vinga, doncs. Vale. Vale. Apa, bona nit. Bona nit. Bé, doncs deixem aquí el programa, han quedat coses al tinter, moltes. Uh -huh. Ja seguirem, no? Seguirem el dia 14, encara no sabem ben bé què hem de fer si no podem pagar la hipoteca, però... Seguirem el dia 14 si no has pategat tots els bancs, perquè el Zapatero avui sortia a la vanguardia dient que no passa res, que l'economia va bé. El Deu titular, ser... aquest era el titular de la vanguardia. Deu ser la seva economia, no? Bueno, sí. tothom diu que li interessa, però... Sí, sí veurem va. fins quan enganyarà a la gent, fins quan la podran enganyar. Veurem. Doncs apa, deixem-ho deixem així, bona nit. Salut. Tornem dilluns. Bona nit. Bona nit.